तक जचने में से महा नमो रत्नत्रायाया नमो आर्या अवलो कितेश्वाराया बोदि सत्वाया महा सत्वाया महा कारु निकाया अम सर्व काराया तस्माए नमः कृत्या इमाम आर्या अवलोकितेश्वर तव नीला कंटा नमो ह्रिदयम आवर ताईश्यामि सर्वा आर्ता साधनम् शुभम् अजययम् सर्वा भूतानम् भवा मार्गा विशुद्धकं ओम तत् यथा आलोके आलोके लोका मति अतिकांते हे Hey, Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Hridayam Kuru Kuru Karma sadhai sadhai Dhuru dhuru Vijayante Maha Vijayante Dhara Dhara Dhar Chala Mala Vimala Mukti Ehi Ehi Lokeshwar Raga Visham Vinashaya Dvesha Visham vinashaya, moha chala visham vinashaya khulu khulu mala, khulu khulu mala, bulu, bare padma, nabha, sara sara, siri, siri suru, suru bodhya, bodhya bodhaya, bodhaya maitreya, neela, kanta darsana, prahradaya swaha, mahasidhaya swaha, sidha. Yogeshwaraya, svaha neelakantaya, svaha padmahastaya, svaha chakrayuktaya, svaha shankashubhane bodhanaya, svaha vama disha stita krishna jinaya, svaha vyagra charma nivasanaya, svaha namo ratnatrayaya, namo arya avalo kiteshvaraaya, Om Sidiantu mantra Padhaya Swaha. Praga, Paramita, hridayam Sutra. Bylo by lepší. Praga, Paramita, Haridaya, Sutra. Ale Om Namo Bhagavatia Arya Aria, Praga, Paramita, yai. Arya āvalo kiteshvaro bodhisattvo Gambhiram pragyaparamita caryam Vyavalo kayatisma, panchāskandās Svabhava Shunyan pashatisma, Iha shariputra Rupam shunyata Šunjata Eva rupam, rupam napřítak šunjata, Shunyata ja, napřítak rupam, Yat rupam sa šunjata, ja šunjata tat rupam. Evam eva meva vedana samja, samská rávidjana iha šari putra sarva dharma, Shunyata lakšana, Anutpana Aniruddha Amala Avimala Anuna aparipurna Tasma Chariputra Shunyatayam Na Roupam Na Vedana Na samgya Na Samskara Na Vigyanam Na Chakshu Shrotra Gana kaya Manamsi Na Roupa Shabdha Gandha Rasa dharma Na Chakshu na dhatu yavan, na manovidhya na dhatu, na avidhya na avidhya kšajo javanu, na džara maranam na džara, maranakšajo, na dukha samudaya ni na džara na prapti, na práti. Tasma čari putra Bodhisattvasya, pragyaparamita paramita tyāvihārati, acita āvāga na, acita āvāga na naśtittvāt, attras to viparyasa tikkanto niśta, nirvāna prāptaḥ, triadva vyavastita sarva sambudha, prāgya paramita māsritya anutaga, samyak sambudhi mabhisambudha, tasmat jñāta vyam, prāgya paramita maha mantra. महाविद्या मन्त्र अनूतरा मन्त्र सम आसमा मन्त्रः सर्वदुखा प्रशामना सत्यं आमित्यत्वात् प्रज्ञ पारमिताया उक्तो मन्त्रः ततयथा गते गते पारगत पवसं गते गते पार गते पारगत पवसं Bodhisattva gate par gate paragata parasam gate Bodhisattva Tak je dobré. Každý den přečte aspoň jednou nebo dvakrát sutru srdce, hm? Pak pomalu pomalu význam toho, co se učíme, diamantové sutry, začíná být jasnější. Diamantová sutra vlastně objasňuje to, co říká sutra jenom jenomže trochu obšírněji, pak Najdeme ještě další obšírnější, mnoho různých obšírnějších vysvětlení potom až do nakonec sto tisíc veršů, aby jsme pochopili tyto základní principy. No a tedy teď k Diamantové sutre. Český text. Který máme od teďka, nám moc nepomůže, protože je seřazen ne podle poradí diamantové sutry, ale podle kompilace autora. Čili to, co máme před sebou, není vlastně překlad, to je výběr z různých výběrů. Podle principu dokonalosti, praxe dokonalosti o šesti dokonalostech z hlediska Diamantové sutry. Čili on vybral různé pasáže a srovnal je podle poradí praxe dokonalosti. A přidal tam mnoho svých vlastních pozorování. Samozřejmě stojí za to to číst. Není to špatné, no ale není to překlad. Je nutno pochopit. A my se teď zabýváme překladem. aby jsme si zopakovali to, co jsme se naučili a kam jsme se dostali. Tato sutra má poradí, to poradí je tež důležité, není serazena podle praxe párami, ale je serazena podle jistých principů souvislosti, jak rozvíjet dokonalost moudrosti, která je základ praxe všech dokonalostí. Jak jsme viděli, začátek textu je, že subúty se ptá Budhy dvě otázky v přítomnosti 1250. Probuzených bytostí? Hm? Podle komentáru se eh, ptá vlastně proto, aby pro, nejenom pro tyto probuzené bytosti, aby jim pomohl hlouběji pochopit, význam budhova učení, ale ptá se proto, aby význam budhova učení zůstal na tomto světě a e, aby jeho esence, která je právě v moudrosti, v transcendentální moudrosti, která nás vede nad utopení světa, e, zůstala. Hm? jaký je stav probuzené bytosti, ať už je arahat nebo bodhisattva. Stav probuzené bytosti, jakmile poznáme bezprostředně to, co je nad naším malým rozlišujícím vědomím, jakmile poznáme nirvánický aspekt naší existence, co bude důsledek toho? Ať už arahat nebo realizovaný bodhisattva vidí tento svět a vidí sám sebe jako něco neskutečného. Tomu se říká transcendentální moudrost, která je společná, všem realizovaným bytostem, ať už praktikují praxi posluchačů, která vede k odpojení se od samsáry a stotožnění nirvánou, nebo praxi bodhisattvu, praxi dokonalostí, která je tež zde vysvětlena, v krátkosti, což je praxe založená na aspiraci na budhovství jakož v tom nejvyšším stavu, který presahuje rámec prostého probuzení, který zahrnuje probuzení všech bytostí. A zahrnuje pochopení, že individuální probuzení neexistuje. Jak už jsme se zmínili, probuzení Budhy je probuzení, je to nejvyšší probuzení v tom smyslu, že je Společné všem bytostem. A toto probuzení je na základě právě praxe dokonalostí. A praxe dokonalostí na základě čeho, co jsme vysvětlili, na základě poznání, bezprostředního poznání, že Nirvánický stav, což je stav nejáství, je přirozený stav všeho bytí. A tento stav, přirozený stav, je něco, co se nedá dosáhnout. A jelikož je to stav, který se nedá dosáhnout, praxe dokonalostí, která je zde, o které jsme mluvili, musí být založena na tomto principu. Tedy bodhisattva je ten, který, jelikož pochopil nejáství všech jevů, praktikuje ne za účelem, aby dosáhl probuzení, ale za účelem, aby, což jsme vysvětlili včera, aby byl v souladu, S pravdou, s opravdovým stavem věcí tak, jak je, a pravda a opravdový stav věcí tak, jak je, je, pravda je jediná. A to je právě nejáství, nejen nejáství bytostí, ale nejáství všech fenoménů poznání, které bytosti můžou poznat. tedy stav budhy v tomto smyslu je stav takovosti budha jedno z mnohých men budhy je gata, což znamená tatha je tak A gata může být agata nebo gata což znamená ten který přichází nebo ten, který odchází v takovosti. A takovost tedy není nic jiného než stav. Budhovství, stav budhovství a takovost je jedna věc. Budha je ten, který je nerozdílný od takovosti, od prázdnoty všech jevů. Prázdnoty ve smyslu nejáství všech jevů. To je třeba pochopit. A to je, co se nám sutra snaží vysvětlit. Subuti se tedy ptá Budhy ten, který má aspiraci dosáhnout, takovosti dosáhnout, takovosti se nedá dosáhnout, dá se chysi, realizovat takovost, realizovat stav budhovství. Ten by měl jak by měl, měl přebývat, jak by měl podmanit své vědomí. Co znamená podmanit své vědomí? Podmanit to pomílené vědomí, které se spoléhá na skutečnost našeho rozlišujícího vědomí založené na subjektivním poznání. To znamená v tomto smyslu podmanit vědomí znamená realizovat opravdový stav vědomí, realizovat takovost vědomí. A jak už jsme vysvětlili, Buda začíná vlastně první odpovídá na, na, na, ze začátku na druhou otázku, pak na tu první a odpovídá na tu druhou otázku, že ten, kdo aspiruje na stav budovství, což je nejvyšší možný stav, vědomí, ten tomu je jasné, jak jsme vysvětlili, že Neexistuje e, já, neexistuje e, individualita ve smyslu e, jádra, které je neměné. Neexistuje, neexistují bytosti ve smyslu e, Něčeho nějakého neměného principu, který eh, přechází z jednoho druhu existence do druhého. A duše, individuální duše, tyto věci neexistují. Tyto věci neexistují, ten kdo a Buda říká, což je. Velice důležité o tom kontemplovat. Buddha říká, že ten, kdo tyto věci, pro koho tyto věci existují, to není bodhisattva. To není bodisatva. to znamená, to není někdo, co znamená bodisatva? Bodhy znamená probuzení a satva znamená bytost. Ten není probuzená bytost. Ale co je zde myšleno? Probuzená bytost ve smyslu eh, probuzení k tomu, že neexistuje tež, eh, že opravdové probuzení je probuzení společně se všemi bytostmi. To je to nejvyšší probuzení. Právě proto i Vinaya vysvětluje, že po tom, co Buddha dosáhl osvícení pod stromem body, viděl všechny bytosti, jakožto lotusové květy. Některé hruboce do bahna. Některé eh, už začínají pomalu, pomalu otvírat pupeny a eh, nadnášet se nad bahno. A ty bytosti, které otvírají pupeny, nadnáší se, začínají se oddělovat od bahna ty bytosti ty jsou schopné pochopit opravdový stav věcí. A jak jsme vysvětlili na základě čeho? Na základě jistých na základě konání dobra a na základě moudrosti v jejich, v jejich minulosti. Pokud nemáme semena konání jistého dobra a moudrosti v minulosti, pak je velice obtížné, že všechny bytosti v sobě mají tento potenciál, je velice obtížné ho realizovat. Proto Buddha je též ten, který vidí, na základě jeho dokonalosti vidí ve všech i, i v bytostech, které zdánlivě nemají potenciál probuzení. Vidí i v těch bytostech. Potenciál probuzení. Proto může převést na druhou stranu od utrpení do poznání nesčetné bytosti. A stává se vlastně pak identický s dokonalostí moudrosti, což je dokonalost těla pravdy. Čili důležité, aby jsme pochopili význam této sutry, je kontemplace na pojem těla pravdy. Opravdový budha už i v základních v písmech buddhismu je identifikovat darmo. To tělo, které vzniká a zaniká, ačkoliv je též buddha je absolutně iluzorní. A to je těžké pochopit. Prestože Budha je osvobozen od vazby pěti agregátů existence, nemůže být pochopen odděleně od pěti agregátů existence. To je, co, recit, co jsme právě recitovali v sůtre srdce. Forma, pocity, vnímání, faktory vůle, vědomí. Není něco odděleného od prázdnoty, to právě je prázdnota a to je třeba poznat. Jestliže to poznáme, pak v pojetí této filozofie tento svět není jiný než Buddha. Ale též nemůžeme říct, že je stejný jako Buddha. A Vrátíme se k našemu textu. Mluvili jsme tedy ten, kdo má poznání nejáství. Zde hovoříme nejen o nejáství osob, ale nejáství všeho. V základním buddhismu je důraz na nejáztví osob, nejáztví individuí v eh, Mahajánovém buddhismu, který vysvětluje cestu bodhisattvu, jež vede do stavu což který je uznáván ve všech tradicích jako ten nejvyšší stav vědomí. Eh, Důraz je na prázdnotu všeho, na prázdnotu, jakožto jedinou realitu. Jelikož prázdnota je jediná realita, jestli to pochopíme, vše je takovost. Buddha je takovost stejně tak, jako neprobuzené bytosti. Takovost je jen jedna realita. E, A Rahat tež samozřejmě pozná prázdnotu, transcenduje svět, ale e, podle filozofie Mahajány není úplně prost pojmu existence fenoménu ve smyslu, že na základě správného pochopení stavu věcí ve světě dosáhl prázdnoty. A toto pochopení používá k tomu, aby zůstal ve stavu prázdnoty. Bodhisattva od samého počátku eh, věří jen v jednu realitu, a to je realita prázdnoty, která není odlišná od všeho, co neprobuzené bytosti zakouší. Teď samozřejmě nechceme mluvit v detailech. buddhistická filozofie, jak víme, má mnoho různých interpretací, mnoho různých škol, dle základního pochopení Mahajány, tak, jak je interpretováno Nágaržunou, hlavním systematizátorem filozofie transcendentální moudrosti, kterou se právě teď učíme na základě Diamantové sutry. Dle Nagarjuni, ten, kdo pozná nejáství osob, samozřejmě též pozná nejáství věcí. Ovšem existuje jiná interpretace, která je prominentní v mnohých Mahajánových školách. Je to, že si sice pozná nejáství osob, ale jeho poznání nejáství všech fenoménů je jen částečné. Proto z hlediska Mahajány Arahat jenom odstraňuje překážky dané. poskvrněním vědomí a, a citu, tedy zakalením vědomí a citu kléša, ale neodstraní překážky dané neperfektním poznání objektu vědomí. A Toto perfektní poznání všech objektů vědomí je rahat, tedy dosáhne vševědomí, ale nedosáhne vševědomí ve všech aspektech. Vše vědomí ve všech aspektech je možno jen poznat na základě praxe dokonalosti, moudrosti, Což je praxe, co jsme se učili včera, je praxe poznání bez, bez rozlišení znaků objektu. proto základní buddhismus dává důraz na analytické poznání. Buddhismus, který vysvětluje cestu bodhisattvů, bodhisattvi též samozřejmě přímá analytické poznání, ale dává důraz na poznání, které nerozlišuje, nerozlišující poznání jakožto Cestu do stavu budovství, stavu vševědomí ve všech aspektech, díky kterému Buddha může převést na druhou stranu nesčetné bytosti a stává se tělem pravdy sám. Tak s tímto pozadím tedy bodhisattva praktikuje dokonalosti, počínaje, jak jsme včera vysvětlili, dokonalostí dávání tím, že dává aniž by bral He. Aniž by se chopil znaku dárce, dávaného ten, kdo obdržuje, tedy dává bez he, jakéhokoliv ulpívání na znacích objektu. To neznamená, že neví, Toto je dárce, toto je ten, kdo bere, toto je dár. Ví to, ale eh, jelikož ví, že opravdový stav věcí je nad, transcenduje eh, příčiny a důsledky, jedná e, ve smyslu dávání e, s tímto pochopení. To neznamená, že je slepý vůči příčinám a důsledkům. Vše, co se ve světě děje, jsou jen příčiny a důsledky. Ale ta nejvyšší pravda, pravda, prázdnoty, pravda takovosti, transcenduje sféru příčin a důsledků, kterou, která je jediná realita ve světě. To je třeba pochopit. Jestliže chceme pochopit význam diamantové sutry, musíme na to stále kontemplovat. Ten, kdo praktikuje Moudrost je si vědom zákonu příčiny a důvodu, je si vědom zákonu karmy, ale ví, že opravdová realita, a je si stále tež vědom, že opravdová realita, realita nejáství, realita takovosti, realita prázdnoty transcenduje, a důvody. Proto koná dobro bez toho, aby toužil po výsledku dobra. ví, že v takovosti že takovost transcenduje Zákon karmy a důsledku karmy. Na to je v čínské tradici krásný příběh, který teď vysvětlím, než se začneme zabývat dalším překladem diamantové sutry. Jaký příběh? Jedná se o. Slavného zemového mistra Pajďan, který hraje snad nejdůležitější roli v procesu počinštění buddhismu, zdomácnění buddhismu. Snad jednou čas dozraje, a na západě se tež zrodí jakýsi pajďan. <laughs> Aby buddhismus domácně a nebyl považován za ne, jistou ne, cizí kulturu. O teď nebudu mluvit, ale budu mluvit o ne, jednom příběhu, který ilustruje, Vlastně co je dokonalost poznání. Tento probuzený mnich Pai Zang, v japonštině Hakucho, když přednášel když měl vždy večerní přednášky, jako máme teď my, k mnichům a k lajkům. Pokaždé, když přednášel, se mezi lajky v pozadí objevil jeden vousatý bělovlasý starec, který pozorně naslouchal jeho projevům, ale Vždy v pozadí, nikdy se nepřiblížil. Ale poslouchal obzvlášť s velkou pozorností, byl první, kdo přicházel, poslední, kdo odcházel. A jednou, po dlouhém času, když všichni odešli a velký mistr Pajďal byl v Hale sám, přišel k němu a, a Ptal se ho, jestli může se ho na něco zeptat. Pai řekl, zeptej se. A on se ho zeptal, zdali pak probuzená bytost je nad zákonem karmy, nad zákonem příčiny a důsledku. To znamená nad zákonem toho, že jestliže konáme dobro, Budeme sklízet dobro, jestliže konáme zlo, budeme sklízet zlo. A e, Pai Zhang se k němu obrátil a jenom mu krátce odpověděl. E, probuzená bytost e, e, nemá e, nevědomost, ne, nemá pomílení vůči zákonu k, e, karmy. A tento starý mu starec, se dal do pláče a poděkoval mistru a povídám mu: Já už dlouhé generace se, jsem se před mnohými, mnohými generaci. Před mnohými, mnohými životy jsem se narodil jako asket na této hore a e, dosáhl jsem velkého úspěchu v Joze, takže jsem e, mohl předvádět různé nadpřirozené kousky. <laughs> a e, tu ke mně přišel jeden e, laik a ptal se mě, jestli. E, Probuzená bytost je nad zákonem karmy. A já jsem mu na to odpověděl. Ano, probuzená bytost není vázaná na zákon karmy. A díky tomu jsem se narodil několik životů jako liška na, te... <laughs> na této hoře. A teď díky eh, mistře poklonil jsem mu a odešel. Na druhý den... Eh, Mr. Paijang poslal své dva žáky, aby šli do jeskyně, jestliže navštívíte Čínu, horu Paijang můžete, můžete navštívit tu jeskyni též, aby z té jeskyně vytáhli starou lišku a spálili ji. <laughs> Dobrý příběh. A teď jdeme k našemu textu. Pak jsme měli ještě pojednání o prostoru. A pojednání o prostoru je velice důležité pochopit, protože meditace na prostor je jedna z nejdůležitějších meditací v Mahajánové tradici. A vysvětlili jsme, že prostor, že nirvána není prostor, ale nirvána se dá chápat jako prostor v tom smyslu, že eh, může přijmout všechny věci a není těmi věcmi eh, zašpiněna. Če tedy je to. Dá se to přirovnat k původní čistotě vědomí, které jenom odráží, ale nic si nepříplňuje. A to je důležité pochopit, aby jsme pochopili to, co teď následuje a co. Budem pokračovat v překladu Kde jsme skončili? Já už jsem to našel. Eh, Budha... Dále se ptá Subhutyho. Co myslíš, Subuti? Je možno vidět Tathágatu, vidět Budhu, vidět toho, kdo přichází a odchází v takovosti, v prázdnotě? Na základě. jeho e, e, tělesných vlastností, na základě jeho e, e, jak by se to nejlépe přiložilo, na základě jeho e, no, prostě na základě jeho tělesnosti, na základě vlastnosti jeho těla na základě znaků jeho těla. Hm? Buddha je obdahen jak studenti buddhismu ví, třiceti dvěmi znaky, hlavními znaky perfekce těla, to je tradice jógy v Indii, hm? realizovaný jogín má znaky perfekce těla, A to jsou té 32 znak, eh, hlavních znaků a 80 vedlejších znaků perfekce, které jsou výsledky samozřejmě hluboké praxe v minulých životech. Tedy, eh, co myslíš v subuti? Může být ta může být Buddha viděn na základě jeho tělesných znaků. Moudrý subuty odpovídá nikoliv ctihodný. Tathágata neboli Buddha nemůže být viděn na základě tělesných znaků. A proč je tomu tak? protože to, co ta tágata vysvětluje jako tělesné znaky, to nejsou tělesné znaky. <laughs> Třeba pochopit. Proč to nejsou tělesné znaky? Vše, co existuje, existuje eh, relativně k něčemu. Ale opravdový Buddha je tělo pravdy, které neexistuje relativně k ničemu. To je důležité pochopit. Proto eh, tělesné znaky nejsou ani tělesné znaky, ani nejsou tělesné znaky, jsou pouze. Hm, eh, jsou pouze eh, relativita. A tělo pravdy právě transcenduje relativitu. Proto je možné, proto ta transcenduje svět. Čili ta Thágata neboli Buddha není totožný s tělem, ale není ani od těla oddělen. Není totožný s pocitem, ale není tež od pocitu oddělen. Není totožný s vnímáním, ale není též od vnímání odděle. Není totožný s vůli, ale není tež od vůle odděle. Není totožný s vědomím, ale není může být tež od vědomí odděle. To je, co recitujeme. Hm? Forma není rozdílná od práznoty. Práznota není rozdílná od formy. Forma právě je práznota. A to samé se týče pocitu, vnímání a tak dále. Co to znamená? Jestliže identifikujeme objekt podle jeho znaku, nacházíme se v relativní pravdě. A relativní pravda je vytvořena. Jestliže nebereme Znak objektu. Jestliže se nedržíme znaku objektu, to neznamená, že ty objekty neexistují, ale nacházíme se ve stavu vědomí, které nebylo stvořené. Jelikož nebylo stvořené, není definováno jeho faktory vědomí. Vědomí, které rozlišuje, je definováno faktory vědomí, kterého vědomí neexistuje, ve světě neexistuje bez faktorů vědomí, jako je pocit, vnímání hm? a tak dále. Pozornost. Jenomže jaké je vědomí, které nebere znaky objektu. Toto vědomí je třeba poznat. Tedy z hlediska Mahajánové, z hlediska filozofie, transcendentální módlosti, to vědomí, které se drží v znaku objektu, to je tento breh, breh utrpení, breh samsáry, breh nekonečného procesu zrození a smrti. A ten, to vědomí, které nebere, hm? se nedrží znaku objektu, to je tam ten breh v tom vědomí. můžu poznat stav prostý vznikání a zanikání. Proto předtím jsme mluvili o prostoru, tak jako prostor se mísí jen s prostorem, voda se mísí jen s vodou. To vědomí, které je prosté vznikání a zanikání, je právě možno poznat jedině tím vědomím, které se nedrží žádné, žádných znaků. A toto vědomí je je to, co je základem filozofie dokonalosti transcendentální moudrosti. Tedy vědomí Prosté rozlišování na základě znaku objektu. Technicky mír vikalpa -giana. Vikalpa znamená co? Vikalpa znamená to, co je ve vědomí konstruováno na základě držení se znaku objektu. Vy znamená rozlišování, kalpa, klp znamená e, e, e, konstruovat. Konstruovat, jestliže konstruujeme na základě rozlišování, my konstruujeme na základě čeho? Na základě znaků objektu. Jestliže nebereme znaky objektu, konstruujeme, co? Proto velká sutra dokonalosti, moudrosti tvrdí, že ten, kdo říká, že Buda přichází a odchází, je, je hlupák. <laughs> ten, kdo vidí Budhu v jeho tělesných znacích, je hlupák. Tedy Budha, opravdový Budha, nemá formu, přesto se nedá od formy oddělit, jak je to možné. Prosím, přemýšlejte prémýšlej, o tom, <laughs> snad něco vykoumáte. V meditaci na dechu tež třeba pochopit. Dech, pokud ho necítíme, není žádný dech, ale dech, který cítíme, jakmile na něm začneme lpět, tak je to dech naší představy. A to možno říci o všech fenoménech našeho poznání. Jsou fenomény naší představy. Jestliže naše mysl je roztěkaná, dech vypadá jinak, stejný dech vypadá jinak, jestliže naše mysl je koncentrovaná, stejný dech vypadá jinak, jestliže naše mysl má hlubokou koncentraci, Stejný dech mizí a vzniká je mentální objekt dechu. Co to znamená? Opravdový dech je forma, ale tu formu se nedá chytit. Jestliže, řeknu, dech je takový, zase za nějakou dobu, je makový. <laughs> A toto je stav dle filozofie transcendentální moudrosti. Toto je stav všech fenoménů. Nedají se Definovat na základě jejich znaku. Proto měli jsme prostor, příklad prostoru, prostor je jméno, ale pod tím jménem se nedá nic chytit. Stejně tak znaky objektu, podle kterých poznáváme těla a tak dále. Stejně tak, jako prostor, mají jména, ale nedají se chytit. Dech tež má jméno, ale nedá se chytit. Jak bylo chytíte, budete jenom frustrovat. <laughs> Proto třeba. Jak jsem vysvětlil, uvolnit se, jenom pozorovat. A jdeme dál. Buda prohlašuje Subutovi, říká Subutovi. Eh, veškeré znaky objektu, hm, čili nimita, není nic jiného. Veškeré znaky objektu jsou iluzorní. Abhuta paritalpa. Veškeré znaky objektu jsou konstrukce vědomí. Založené na rozlišování, které v sobě nese chuť. Poznání založené na jáství. A teď je důležitá věta, která je jedna z hlavních vět, stále opakovaných ve filozofii eh, transcendentální moudrosti, a kterou je třeba si stále opakovat. A to je ten, kdo vidí všechny znaky objektu, jakožto žádné znaky objektu, ten vidí tatágatu. ten vidí Budhu. Znovu opakuj, ten, kdo vidí všechny znaky objektu, jakože nejsou žádné znaky objektu, ten vidí Tathagatu, ten vidí Budhu. že jsi občas nezpozvali podle, podle toho. Oni oni mu, on se jim přiznal sam. Oni mu viděli podle toho, že Buda. Na to právě je, je třeba víra. Buda opravdový Buda je tělo pravdy. A občas tělo pravdy není odlišné od těch věcí. To je důležité poznat. Právě proto, e, v, jestli jsi byl v Nepálu, nebo hm? e, na každý stupě máš vždycky v Nepálu, ve všech směrech máš oko hm? oko Budhy. Tam, kde jsou uloženy reliky Budhy. Hm? Proč? Protože Buda vidí na všechny strany. Hmm? Buddha je tělo pravdy, které se nachází ve všech bytostech. Je neodělitelné od všech bytostí. A právě proto je, je, je, je třeba poznat Buddhu, to přichází v této sutře, vnitřním okem, vnějším okem ho nepozná. Hmm? Ten eh, tedy, eh, kdo říká, že Buddha přichází a odchází, to je hlupák. <laughs> pravda transcendentální moudrosti nepřichází a neodchází. Proto je to jediná pravda. Čili eh, veškeré vnější znaky objektu eh, jsou iluzorní. To je e, učení diamantové sutry. E, Subuty se poklonil Budhovi a praví, vznešený. E, zdali pak existují bytosti, e, Třeba si uvědomit, že Subuti je tež Arahat. Hm? Subuti není Buddha, Subuti je Arahat. Je obzvláště talentovaný Arahat, proto Budha, eh, tak je tradice, eh, mu eh, eh, vykládá ty nejhlubší, to nejhlubší poznání prázdnoty, jakožto jediné reality. Hm? Ale Arahat věří, Většinou, že, e, e, že e, jisté e, že vinaja a darma je tež věčná, tak, jak je vysvětlena e, v, v učení. Hm? To znamená, že existuje tolik a tolik e, e, faktorů, tělesnosti, tolik a tolik faktorů vědomí a tak dále. Toto, toto je pravda, která pro něj je tež většinou věčná, která se nemění. Hm? Proto Arahat eh, eh, může přijmout, jestliže přijme, je to pro něj lehké, ale pro normální bytosti je velice těžké přijmout. Že, jedina, že pravda je jen jediná a to je ta pravda, že vše bez výjimky je jen takovost. Tělo pravdy. Takovost a tělo pravdy je, je jedno. A tělo pravdy a buddha je tež jedno. Opravdový buddha není oddělen proto v Mahajanovém buddhismu se mluví o třech tělech. Praxe bodhisatolské cesty je tež založená na pochopení tří těl. To tělo, které je stvořené, tomu se říká nirmana kája. A to tělo má různé znaky v případě Budhy, jelikož oproti nám provázel dobré činy. A moudrost v nesčetných minulých životech, tak má perfektní tělo, protože eh, prováděl eh, jogu eh, dlouhá, dlouhá, dlouhé, dlouhé životy, nekonečné životy. Hm? Ale eh, to všecko je ještě, kdekoliv je znak, tam je relativita. Je to tak. <laughs> A to, co je relativně vázané. Je to tak. Třeba si to třeba nad tím kontemplovat. To, co je relativně vázané. A Buda vysvětluje relativitu na základě čeho. Proč se nacházíme ve stavu relativity? Na základě nevědomosti. A jak transcendovat relativitu? Jejím poznáním, tím, že se od ní odpojíme, nikdy nepoznáme, ale tím, že ji poznáme, tím ji můžeme transcendovat. A poznání reality, eh, perfektní poznání eh, relativity, je jediná cesta k, k vysvobození. To je, co buddhismus hlásá. Čili místo eh, se eh, eh, eh, nějakého Ideálu, který je nad svět vidět ten ideál, což se teď recitujeme každý den, ten ideál a svět je jedna realita, nejsou dvě reality. Opravdové poznání je nedualistické poznání. Pokud si my myslíme, že jsme od pravdy odděleni, no tak opravdovou pravdu nikdy nepoznáme. Náš život se vším, co k němu patří, se vším popletením, se, vším, se všemi nedostatky, není nic jiného než pravda samotná. Proto eh, forma je, není rozdílná od prázdnoty, prázdnota není rozdílná od formy. No to je velmi těžké pochopit. Proto tak obšírná literatura, <laughs> protože eh, není možné to pochopit obyčejným rozlišujícím vědomím. Hm? Ale všechno tohle není nic jiného než jisté hlubší pochopení toho, co hlásá základní buddhismus. Není to nic od něho odlišného, jenom je to, dá se říci, interpretace, která pomáhá. Určitě pomáhá, jestliže ji pochopíme. Jestliže ji nepochopíme, Nagarjuna říká prázdnota, je medicína na všechny pomílené názory. Ale ten, kdo má názor prázdnoty a drží se jeho, ten je nevylečitelný. <laughs> hmm, tak to jsme toho moc neprobáli, ale skončíme tady. Ale probrali jsme důležité věci hm? a je třeba o nich kontemplovat. Nejedná se o množství, jedná se o poznání eh, dohloubky. Hm? Tak eh, nebudeme se snažit jít rychle dopředu, budeme se snažit pochopit tyto Základní věci, které se vlastně stále opakují ve různých variacích, aby jsme konečně pochopili, že my nejsme nic jiného než část těla pravdy. A to je to vnitřní oko, které vše vidí. A tento text pokračuje, že právě Buddha. Vidí všechny bytosti, které eh, začínají vidět tímto vnitřním okem. A to je ten symbol eh, oka budhy otevřeného na všechny strany na stupách. Hm? To je víra, vnitřní oko. Vnitřní oko. Otevrené na všechny strany. Toto vnitřní oko to Buddha vidí. To, co jsme včera měli k obědu, to Buddha nevidí. <laughs> Dobrý, tak eh, předáme zásluhy. Eta vata chahi Sambadam Punyasampadam. Sabbe Deva Anumodan to Sabha Sampati Sidya. Eta vata punya Sambadam Sabbe Bhutta Anumodan to Sabha Sampati Sidya. Eta vata chamehi Sambadam Punasampadam. Sabbe, Sabbe, Sabbe Satta Anumodan to Sabha Sampati Sidya. Aka Satta Chabumata. Deva Naga Mahidika, Punyantana moditwa, Chiramrakantu Loka Sasana. Aka satta chabumata, deva naga mahidika, Punyantangumoditva, Chiramrakantu Desana desana, Aka satta chabumata, deva naga mahidika, Punyantanumoditva, Chiramrakantu tumamparang. Sabi tio vivajantu sabarogo vinasatu. Mate Bhavat Tantarayo, Sukhi, Dighayuko Bhava, Bhavatu Saba Mangalam, Rakantu sabadevata Devata, Saba Buddha Nubhawen, Saba Sanganu Sada Soti bhavantute, Devo Vasatu Kalen, Pito Bhavatulokocha, Raja bhavatudammiko.